Можливо, ще 200 метрів самоти, тиші й вуличних пахощів, і бранкою осягнув би сенс життя і остаточно повірив би у власну вагомість, потрібність і незаперечну першість на власній території, як віриться Лев, голова Прайду. Але у небі хтось клацає пальцями з підворіття, перерізаючи Бранковий шлях, виходить замислений з тьопастів. Кілька хаотичних кроків у бік, не рятують Бранка, Степастів бере його під руку і мовчки йде поруч, не потрапляючи з ним у ногу. Потім таки підлаштовується, спочатку лише зосереджено сопе, потім ні, сіло, ні впало, починає розповідати малоймовірну історію про свої відвідини Ліону, а власне не так Ліону, як тамтешнього ринку. Стьопа тоді був у черговий раз одружений з литовкою, обтяженою агресивним гастритом, і дружина, з якою вони довго мешкали в порожній квартирі приятеля, вирядила його на ринок купити курку для бульйона. Молодий француз-продавець якому Стьопа стів виклав проблему шкільною німецькою і красномовними жестами «щиро перейнявся». Довго перебирав курячі тушки, щоб догодити хворій жінці, і, вибравши найкращу, на його думку, підняв за ноги і показав Стьопі. «Шава?» На що Стьопа цілком резонно обурився. «Яка ще сова?» «Ліону Стьопа досі не любить» за той скандал, який щенився на ринку через його претензії до совинного сервісу і за те, що в Ліонському аеропорту в нього поцупили чемодан з 50 улюбленими сорочками. А взагалі, каже, з цього пожиття лайно. Глибока теза, зауважує Бранко. Не смійся, дурню, раптом визвірюється з цього пастів і Бранко замовкає. Ось ти неодружений, не знаєш. Я був-був. Тут живе одна моя колишня. Я її ненавиджу. Від цих своїх жінок я йшов сама ця, розпушила хвоста і пішла перша. Ніколи їй того не пробачу. Вона така гарна сука, ненавиджу. Тепер гуляю наліво і направо, але я за нею стежу. Колись спіймаю її на гарячому і вб'ю. Ні, не вб'ю, але відпижджу і покалічу. Слухаючи цей напружений монолог, Бранко тихенько, котячому, м'яко витягає свою руку з кільця стьопеної руки, видихає стьопен перегар і відсувається на безпечну відстань. І він стьопеної колишньої не знає і знати не бажає, показує усім своїм виглядом стьопастів, захоплений переживаннями. Цього, не зауважує, продовжує крокувати, дивлячись у землю, бурмочучи під носа. Я знаю, знаю, стежую, вистажу, порву її, її коханця. Вона, Стьопа, раптом підіймає моторошний погляд на Бранка. Добре клює на гарненьких чоловіків, таких як ти. Бранко відсувається від Стьопи ще далі, тепер він іде мало не об. Тираючи плечем стінку будинку. Але якщо вона переспиті з тобою, я не ображусь, веде далі стьоп пастів. Убранка в роті негайно оселяється пекуча гідь, схожа на ропуху. А стьопа вже майже страшний. Такому, як ти, каже, стьопа, ніколи не відмовляють, як матросу, що ночує в таверні випадкового порту, бо завтра ти вийдеш в море і за тиждень, можливо, загинеш десь у ревучих широтах. Гріх! Відмовляти приреченим. Нав'язливе гелготіння збовтує обранковім різні емоції, безпричинний страх, відразу роздратування, обурення, в тому неприязнь. Зрештою, все це змішується і утворюється просто гидкий жах, який неможливо подолати. «Щось ніби ти лежиш на підлозі каземату, зв'язаний по руках і ногах, на грудях в тебе сидить велетенський щур і готується відкусити тобі кінчик носа, а ти не можеш навіть поворухнутися. Він би вже і затопив у пикусть опістівові, але тут його боковий зір зачіпляється за скляну вітрину цукерні пана баби». За цією безглуздою розмовою Бранко виявляється змінив маршрут, який собі планував, але воно тепер на краще. Махнувши рукою на степу, Бранко штовхає всередину двері, двері штовхають дзвіночок, дрібні райські звуки, сипляться Бранкові за комір і трохи.